A MÁSODIK ÉSZAKÁJA Egész délelőtt és a délután nagy részében is a borókást járták, hát ha sikerül valamilyen nyomra bukkanniuk. Lamartin kora délután felült a terepjárójára és behajtotta a városba, hogy jelentse a polgármesteri hivatalban Sophie eltűnését. Sophie, mint rendőrségi alkalmazott, különleges védelem alatt állt, nem tehette meg, hogy róla is hallgasson, mint a többiekről. Biztos volt benne, hogy a polgármester azt hiszi majd, hogy összekaptak valami apró cseprő dolgon, és Sophie dühében hagyta ott. A két doktornő is visszatért a kórházba, azzal az ígérettel, hogy amint sötétedik, újra a táborban lesznek. Zombori ez alatt megpróbálta felvenni a kapcsolatot Mrs. Palmerrel. Éjszaka még attól tartott, hogy az asszony fenyegetésének megfelelően azóta már a Párizs felé tartó vonaton ül, legnagyobb megkönnyebbülésére azonban a sátrában találta. Ezúttal nem utasította ki, sőt, helyjel kínálta. Zomborinak feltűnt, hogy az útra kéz visszakerültek az ágy alá, mintha tulajdonosuk meggondolta volna magát. Kellemes volt az éjszakátok? – kérdezte az asszony felülve az ágyán. Zombori keserű ízt érzett a szájában, amint Pamela Palmer keresztbe rakta egymáson mesztelen lábait. – Beszélnem kell veled, – mondta végül mély kíséretében. Az asszony a hajához nyújt és megigazította. Zombori esküdni mert volna rá, hogy szánszándékkal teszi. Ahogy felemelte a karját, keblei hogy nem kiugrottak a sejem blúz alól. – Érdekelne valami, – mondta Zombori. Igazán? Micsoda? Hogy mi volt az az éjszaka? Véletlen, vagy valaminek a kezdete? Az asszony szeme megrebbent. Muszáj emlékeztetned rá? Muszáj. Rendben, mondta az asszony. Véletlen baleset. Nevezzük így. Akkor mást mondtál? Mrs. Palmer megvonta a vállát. Vannak pillanatok, amikor mást mond az ember, mint amit normális körülmények között mondana. Ezt hazugságnak hívják. Mm -mm, nem, Steve, ezt a pillanat varázsának hívják. Csak egy pillanat lett volna. Ezer év is egyetlen pillanat a kozmosz végtelenségében. Zombori feltápászkodott és megcsóválta a fejét. Vége, mielőtt még elkezdődött volna. Mrs. Palmer lehajtotta a fejét. Talán azért van vége, hogy elkezdődhessék valami más. Minden vég új kezdetet ígér. Ezt hogy értsem? Sehogy Steve, csak mondtam valamit. Amikor Steve zombori elment, Mrs. Palmer könnyekkel a szemében nagyot sóhajtott, és elkezdte kihúzogatni a bőröngyeit az ágy alól. És ez még csak az első ütés volt. A második akkor érte, amikor Cartwright hívására bement az angol sátrába. Sir Winston a pipáját drótozgatta nagy igyekezettel, és alig emelte fel a fejét, amikor Zombori belépett az ajtón. Ferguson éppen a teját vette le a gázfőzőről, míg Lamartin, aki csak az imént érkezett vissza a városból, idegesen a lábszárát dörzsölgette. Zombori leült, elfogadta a felé nyújtott teját. Ahogy szűrtsölgette, az az érzése támadt, hogy mindannyian őt nézik. Felkapta a fejét. Cartwright tekintete, mintha együttérzés sugárzott volna felé. – Valami baj van? – kérdezte lekoppantva a csészéjét a háromlábú tábori aztakára. – Úgy is lehet mondani – a Cartwright – bár ezt nálunk már normális állapot. Mióta itt vagyunk, más sincsak baj. Ezt, ha már hallottam volna valakitől. kivele, mit Mi történt? Mondja maga, Zserárd! Lamartin abba hagyta lába a és Zomborira pislantott. Délben felkeresett az irodában Gabriel. Elhallgatott, mintha azt várta volna, hogy Zombori összeesik a meglepetéstől. Zombori nem esett össze, viszont megnyalta a szája szélét. Ki az a Gabriel? Pásztor. És? Gabriel látta Mrs. Palmert t Jó vicc, én is láttam, most jövök tőle. Csak hogy Gabriel odakint látta, a kiszáradt mocsár mellett. Mi az ördögöt keresett ott? Gabriel is ezt kérdezte magától. Rábízta a fiára a birkákat, és elrejtőzött egy kő mögé. Mrs. Palmer ott állt egy bukor előtt, és várt. Nem az autóbuszra, mert nem volt nála csomag. Tudja, kire várt? Onnan a fenéből tudnám. Rám nem, az biztos. Akkor megmondom. Szalazár doktornőre. Zomborinak torkán akadt a levegő. Sok mindenre számított, de erre nem. Szalazár doktornőre? Mi az ördögöt akart tőle? Lamartin sóhajtva fújta ki a levegőt a tüdejéből. Alig, ha nem megölni. Zombori úgy megmarkolta tejás sészéjét, hogy letörött a füle. Zavartam, megpróbálta visszailleszteni a helyére, mikor aztán nem sikerült neki, a csésze aljára tettem. Bocsánat, Sir Winston, morogta égő arccal. Még szerencse, hogy nem az oroszlán szívű rihát idejében készült készletemet hoztam magammal, Piszkálgatta tovább a pipáját az angol. Azt mondta ez a Gabriel, hogy csak azt mondom, amit ő mondott nekem folytatta Lamartin. Mrs. Palmer ott állt egy boróka bokor előtt, és a mező felé figyelt. Ott pedig egyszerre csak feltűnt Szalazár doktornő. Gabriel nem ismeri személyesen, nem is tudja a nevét, leírása azonban pontosan ráillik. Úgy tűnt, mintha Mrs. Palmer valamilyen őrügyjel odacsalta volna Miss Szalazárt. Gabriel szerint Miss Szalazár 10-15 lépésre megközelítette az asszonyt, amikor is gyanút fogott. Gabriel nem tudja, mi lehetett a konkrét oka, de egyszerre csak Szalazár doktornő megtorpant, és nem ment tovább. Mrs. Palmer ekkor futni kezdett felé. Szalazár doktornő viszont megfordult, és bemenekült a borókásba. Néhány másodperc múlva aztán már jött is ki belőle. Véres volt az arca, mintha jól fejbeverték volna. Egy másik nőlő lőholt a nyomában, kezében egy kőkoronggal. Ki volt az a nő? kérdezte dekert hangon a régész, megtörölgetve verejtékező homlokát. Madmazel Sophie, mondta Lamartine helyett az angol, tenyerébe rejtve a pipáját. Mademoiselle Sophie ütötte fejbe szalazár doktornőt. Zombori érezte, hogy összecsapnak felette a hullámok. Megpróbált gondolkodni, de nem igen akar sikerülni neki. – Mi a fenét akar mindez jelenteni? – nyögte végül elkeseredetten. Úgy nézett a csészéje fenekére, mintha az ott összegyűlt te próbált volna meg keresni, meg nem válaszolt kérdéseire. Cartwright zombori karjára tette a kezét. – Úgy néz ki, Steve, hogy nagyon átvertek bennünket. – Ki? – Fertát. Végső a kicsik. Ők mozgatják a szálakat. Ők maguk nem léphetnek színpadra, hiszen azonnal észrevennénk őket. Ezért a mimikri sajátos módját alkalmazzák. Balán az elmúlt évszázadok fejlesztették ki bennük ezt a harcmodort. Miről beszélsz? Amiről egyszer már beszéltünk. Hogy ők maguk a háttérben maradnak, s olyanokkal végeztetik a piszkos munkát, akiket megszálltak. – Megszálltak? – Nem tudok jobb szót rá, mint amikor a gonosz megszáll valakit. Hatalmába keríti, a szerencsétlen pedig elveszíti az egyéniségét, bábubá válik, akit tetszés szerint irányíthat. Így dolgoznak a kicsik, Steve. Steve Zombori ezen már nem is lepődött meg, hiszen Teotihuacánban megtapasztalta a kicsik módszereit. Őt sem közvetlenül a kicsik akarták eltenni lábalól, hanem az az újságírónő, illetve az, aki annak adta ki magát. Itt van közöttünk valaki, aki mindenről értesíti őket, mint egy rádióadó, amelybe belebeszélünk. Ők pedig a másik oldalon hallgatják az adást. Ki ez az illető? Mrs. Palmer, mondta a mindedig hallgató Alec ferguson Hosszú ideig csak a drót kattogása hallatszott, ahogy az angol a pipa feje körül csavargatta. – Akkor most mi legyen? – kérdezte végül Ferguson. – Kapjuk el Mrs. Palmert és préseljük ki belőle, amit tud. Hát, ha az ő révén eljutunk hozzájuk? – Ekkor szólalt meg az angol. Talán soha nem volt még ilyen határozott, mióta megérkeztek a pireneusokba. – Nem. – Pardon? – fordult felé Lamartin. Azt mondtam, nem. Mrs. Palmer nem tudhat semmit. Ha olyan okosak, mint amilyennek maguk mondják őket, akkor nem követhetnek el akkora hibát, amekkora hiba elkövetését önök feltételezik róluk. Nem, a kicsik nem kötöttek semmit Pamela orrára. Pamela báb, kirakati próbababa, akinek nincs akarata. Lehet, hogy azzal sincs tisztában, mi történik körülötte. Azt teszi, amit sugalnak neki. Akkor mi csináljunk vele? Használjuk ki, mondta az angol. Hogyan? kérdezte Cartwright, megvakargatva az orrahegyét. Az angol bicentett. Majd én megmondom. Este volt már. A hold rég felkapaszkodott az égi létrán, amikor Zombori bekopogott Mrs. Palmerhez. Az asszony most is az ágy tetején ült, felhúzott lábakkal. Zomborinak az volt az érzése, hogy egész nap így ült, étlen, szomjan, mozdulatlanul. Egyetlen pillanatra megsajnálta, de csak egyetlen pillanatra. Mrs. Palmer most nem mosolygott. Úgy nézett Zomborira, mintha idegen lenne. Válthatnánk néhány szót? kérdezte Zombori, és ezúttal meg sem kísérelte leülni. Pedig a szék ott várakozott alig néhány centiméterre tőle. Persze, mondta az asszony fáradt hangon. Mit akarsz, Steve? Feladom, mondta meg a vállát Zombori. Vége. Mrs. Palmer szemében, mintha érdeklődés villant volna. Hogy, hogy feladod? Hazamegyek. A vesztes elhagyja a pályát. Lógó orral, keserűséggel a szívében. Az asszony beharapta a szája szélét. – És a többiek? Zombori ismét csak felrántotta a vállát. – Az expedíció szétesett. Nincs itt már semmi való. Vagy talán mégis? A kérdés megállt a levegőben, és ott lebegett, mint egy álmodozó pacsírta. Te tudod, Steve – mondta közömbös hangon Mrs. Palmer – az angol maradni akar, meg akarja találni a tizedest. Cartwright is marad. Lamartin át akarja adni az ügyet a rendőrségnek. És a többiek, Julia van der Haas, Carahan és Wauni, már csomagolnak, talán velem jönnek. De mikor indulsz? Valószínűleg reggel, mondta Tétovázva az asszony. Felkapom a bőröngyeimet és elindulok. Vagy csak délben, ki tudja. – Jó utat, viccenszett Zombori. – Találkozunk még? – Persze, súhajtotta az asszony. – Amerikában biztos összefutunk. – Addig lesz még egy hol tölte, mosolygott Zombori. – Igen, bólintott Mrs. Palmer. – De miért érdekes ez? Hmm, – Csak úgy mondtam, mosolygott tovább Zombori. – Tudod, miről nevezetes ez a hol tölte, Pamela? – Az asszony arca elsötétedett. – Miről? Ez lesz az évszázad legvilágosabb holt A holt 24 ezer kilométerrel közelebb lesz a földhöz, mint bármikor az évszázad során. Ki mondta ezt neked? Váhondi professzor. Erre eszembe jutott valami, amit Norchet kutatásaiban olvastam. Mi? Hogy az asztékok, toltékok és talán még a maják is tömeges emberáldozattal ünnepelték ezeket a szuper ők természetesen tudták, hogy a hold ekkor olyan közel jár a földhöz, amilyen közel csak nagyon ritkán. – Mit akarsz ezzel mondani, Steve? – Hogy szép, holdfényes éjszaka lesz a Pireneusokban. Az asszony felemelkedett és keresztet vetett a férfira. – Isten legyen irgalmas hozzád, Steve Zombori! Zombori mosolygott és szétrántotta a bejáratponyváját. – Hozzád is, Pamela! Wauny professzor az angol pipájának a fejére pislogott. Úgy kellett visszafognia magát, hogy lenne tépje. Végül aztán csak a fullánkját nyújtotta ki a pipa felé a keze helyett. – Mi az úristen csinál azzal a pipával, ször, kérdeztem előzve az udvariasságot. – Két napja csak vele szarakodik. Az angol ráemelte kisé üresnek tűnő tekintetét. – Valamivel csak szarakodnom kell, nem? – Adja ide, majd én összedrótozom. Nem akarom összedrótozni, mondta az angol közömbös hangon. Akkor mi a francot akar? Szarakodni mondta Szörn Winston. Semmi mást. Cartwright behunta a szemét, majd amikor kinyitotta, már tudta, mit kell tennie. Vauni professzor továbbra is itt marad a táborban. Nem maradok tétakozott Vauni. Magukkal megyek. Én is csatlakozott hozzá Karahan. Elegen volt belőle, hogy az ágya szélén üljek és hülyeségeket meséljek neki. Nekem is elég volt a hülyeségeiből. Kicsit megerőltető lesz a a professzor, mondta Bátortalanul úzombori. Mennyire megerőltető? kérdezte megtapogatva a kötést a fején, Váuni. Eléggé. Váuni akkor felállt, két lépéssel az angol hűtőszekrényénél termet lehajolt, felemelte és a vállára vette. – Ezt is vigyem, vagy csak meleg szendvicset eszünk? – Bravo! – mondta egy hang a bejárat mellől. Vauni letette a hűtőszekrényt, és a belépő lámás doktornőre pillantott. A doktornő hangja élénk volt és biztató, mint általában, a szeme azonban üres. – Szalazár lelépett – mondta köszönés helyett. Zombori megérezte a könnyeket a hangjában. – A hülye kurva! – Két éve mondogatja, hogy egyszer elmegy. Hát most elment. Szólhatott volna, hogy nem bírja. Talán segíthettem volna rajta. Láthatták maguk is, hogy nem volt neki való ez a munka, mint ahogy nekem sem való. Azt hiszik, egész életemben arról ábrádoztam, hogy egyszer majd az Isten háta mögött ezeknek a szerencsétleneknek a halátusájában gyönyörködhessek. A fene egyemek, hát nem tudott szólni, hogy elmegy. Az angol tovább csavargatta a drótot a pipája feje körül. A halk kattogás hernyó talpak dübörgésének hangzott a sátor csendjében. Szalazár doktornő nem ment el, mondta Zombori. Nem ment el, Nikol. Lamász doktornő Zombori felé fordult. Hideg kék szeme, mintha beesett volna az üregébe. Orra előreugrott, állán megfeszült a bőr. Mit beszél? Szalazár doktornőt elrabolták. Elrabolták? A kicsik. Lamás doktornő behunyta a szemét. Hogy történt? Amíg Zombori beszélt, a hold magasra emelkedett az esti égbolton. Bekukucskált a sátorba, mintha az angol megdrótozott pipáját szerette volna szemügyre benni. Lamartin kezében ott volt a térkép, amelyet a városi levéltárban szerzett délután. Két tábla csokoládéjába került, hogy a levéltáros lány előkeresse neki, de megérte. A sárgás lapokon kitűnően látszott a kastély alaprajza, a pincékkel és a belőlük leágazó járatokkal. Némelyik lapon még ott virította szigorúan titkos pecsét, amelyet később valaki piros tintával kétszer is aláhúzott. A nagyobbik terepjáró lámpájának fényénél Lamartin kiteregette a papírokat, és amint egy 300 méter távolságban feketedő kastély felé mutatott. A föld alatti silókat több utól lehet megközelíteni. Az első az épületből indul, ez egy széles, kényelmes lépcsősor, amelyen át akár 5 perc alatt elérhetők a legnagyobb termek. A másik kisé komplikáltabb. Van a főépület mögött egy melléképület, annak a padlójából nyílik. Továbbá van valahol az udvarban is egy levezető nyílás. Ez akár egy természetes vagy mesterséges barlang is lehet. Te jó ég, sóhajtott fel Julia van Eddig hány lejáratról beszélt? Háromról, mondta Zombori. A negyedik itt rejtőzik a közelben. Hol itt? – Kell lennie valahol egy kő keresztnek, Krisztus keresztjének. Lamartin szomorúan csóválta meg a fejét. – Ilyen erre felé nincs, csak a falu mellett. Ha lenne, tudnék róla. – Pedig itt az áll egy kereszt. – Hol kellene lennie? – nyomakodott a hozzájuk Julia van der Haas. – Hát ott valahol. – az asszony a szikrázó hót fintbe aztán előre lendült, mintha már meg is pillantotta volna a nem létező keresztet. – Ez meg mit csinál? – hökkent meg Karahan. – A végén még beleesik valami. Julia van der Haas lehajolt. Zombori azt hitte, már meg is találta az évtizedek által ledöntött keresztet, de az asszony kezében csak két faág volt, amikor felemelkedett. Két vékony, bokorról letört satnya ágacska. Az angola szájába tette a pipáját, és érdeklődve nézte az asszonyt. Julia van der Haas összefogta a veszőket a markában. Nem tudom, sikerül-e, sohasem tudom előre megmondani. Néha sikerül. Mi a fene? Hökkent meg Lamás, doktornő. Megpróbálom megtalálni. Arra kérem magukat, gondoljanak erősen rá. Mi az ördögre? Vágott fancsali képet az angol. A lejáratra. De hiszen azt sem tudom, milyen. – Akkor gondoljon egy egyszerű lyukra, amely a föld alá vezet. Ferguson megsimogatta a kis kecske és erősen koncentrált. – Jó nagy lukra gondolok, hogy biztosabban rátaláljon. Julia van der Haas kezében úgy ingadoztak a veszők, mintha maga is bokorrá változott volna, és a testéből nőttek volna ki. – Maradjanak mögötte? – suttogta idegesen Cartwright. – Addig bűvészkedünk itt, míg valóban beleesünk valamibe. – Te jó Isten! – hallott a zombori, lamás doktornő elkeseredett suttogását. – Lehet, hogy megölik azt a szerencsétlent, amíg mi fekete mágiát játszunk. Julia van der Haas hirtelen megtorpant. – Ekkor már elég távol jártak az úttól, egy zöld mező közepet táján. Meglehetősen valószínűtlennek tűnt, hogy valaha is kereszt állt volna erre felé. Itt, mondta az asszony természetellenes magas hangon. A két vesző összeért. Itt kell lennie. De nincs itt, morogta a más doktornő. Itt van, csattant fel hirtelen a hátuk mögött la izgatott hangja. Mégiscsak itt van. Felgasszon megtörölgette a homlokát, és végignézett a holdfényes mezőn. – Vagy én vagyok a hülye, vagy más? Lát itt valaki keresztet? – Itt a talapzata, mutatott La a fűre. – Nem látják? Úgy ültek a talapzat köré, mint éhes vadállatok az elejtett vad köré. A fény szürke időtől megkoptatott, megrepedeztetett, és összemorzsolt kőlapra esett, amely szomorúan, elhagyatottan, fontosságát veszítve feküdt két vakontúrás között. Lamartin elképedve bámult Julia van der Hogy csinálta? Soha sem gondoltam volna, hogy hinni lehet a varázs veszőnek. Giulia asszony felhúzta a vállát. – Tulajdonképpen én sem, nem tudom, hogy működik, de azért már találtam vele egyecsmást. – Talán az agyamban van valami. Ha gondolják és lesz egy kis időm, megnézhetem mi az, ajánlkozott más doktornő. Úgyis régen boncoltam a csendőrség konyhájában. Ez nem volt valami jó tréfa, borzongott össze Karahan. Zombori lehajolt, hogy felemelje a követ. Megragadta a szélét és nagyot nyögött. A kő meg sem moccant. Segítsen már valaki, nyögta a tapogatva. Cartwright és Ferguson felzárkóztak mellé. Akárhogy is erőlködtek azonban, nem tudták felemelni a követ. – A fenébe is – dühöngött Ferguson – emelőrudat kellene hozatnunk. – Mi két nap és nyakonkon a höl töltett – csavargatta meg a pipája fejét az angol. – Most emeljük fel, vagy soha? – Másik úton kell bemennünk – sóhajtott az ombori. Vangmi mi professzor megigazította fején a fehér kötést, aztán szónélkül nélkül söpört a tanástalan toporgókat. Lehajolt, megfogta a kő szélét, és enyhén megrudjantott lábakkal lassan emelni kezdte. Furcsa, recsenő hang hallatszott, ahogyan mint egy másfél négyzetméternyi vastag kőlap kiszakadt a földből. – Jó, az öreg a háznál! – nyögte Wauni némi kár örömmel a hangjában. – Maguk azt hitték, csak hátra mozdítónak vagyok, jó, mi? – aztán elhallgatott, amint megpillantotta a betonból készült, lefelé kacskaringózó lépcsőfokokat. – Legszívesebben csókot nyomnék a homlokára – lelkesedett Karahan. – Ne használja ki a gyengeségemet, vigyorgott váudni. Nem látja, hogy még beteg vagyok? – Kimegy megy előre – tudakott a más doktornő. Karahan udvariasan félrehált. – hölde ki az elsőbség! – Egyeb a szívét! – Simogatta meg a professzor arcát Julia van der Haas. Maga mindig ilyen előzékeny? Majd én, ajálkozott zombori, előhúzva zsebéből az elemlámpáját. Tony lesz a hátvéd. Elkészültek hölgyeim és uraim? Vahuni professzor aggodalmasan megcsóvált a fejét. Úgy érzem magam, mint a parafadugó, amely legalább két kétszámmal vastagabb az üveg nyakánál. Ó, semmi izgalom. Veregette meg a vállát Alec Ferguson. Gondoljon a jövő régészeire. Legalább tíz disszertációt írnak majd magáról. Jukba szorult örmester. Nem is olyan rossz cím. Az angol belenyomta a pipáját a szájába, és intett zomborinak, hogy indulhat. A kis csapat leereszkedett a föld belsejébe. Mágus nem jelent meg az ünnepségen. Stonehenge beszélte rá szeliden és idledelmesen a távolmaradásra. Elég szart kevert már nekem itt össze a marhaságaival, rivalt rá a betegágya mellett. Amikor pedig valami baj van, egyszerűen bedobja a töröl között. Bocsánat, mentegetődzött Mágus. Azonnal magamhoz térek, felkelek és megmagyarázom. Stonehenge szemében furcsa tüzek gyulladtak. Majd én megmagyarázok nekik mindent. Közvetlenül azután, hogy maga eltávozott. Én? Hova? Hökkent meg Mágus, azaz Tim Plummer tornatanár. A fenébe, mondta lakonikusan Stonehenge. Ki van rúgva? Jól tenné, ha megkezdeni a csomagolást. Estére nem akarom itt látni. És ha nem megyek? Könyökölt fel az ágyán Plummer. Akkor börtönben végzi. – Hogy került az a hulla az áldozópadra, he? – Fogalmam sincs. – Ezt majd a zsaruknak magyarázza. – Ha elmegy, lezártnak tekintem az ügyet. – Ha nem, ülhet néhány évet. – Melyiket választja? – Tim Plummer, bár még mindig nem volt egészen jól, annyit azért megértett, hogy mennie kell. Elszúrt valamit, és most fizetnie kell érte. – Mi lesz a druidákkal? Megszünteti a társaságot, Mi? Nincs magában semmi fantázia, Stonehenge! Izgalmában az igazgató rituális nevét használta. Stonehenge elmosolyodott. Ezt bízza csak rám! Szedje a cuccát és tűnjön el! Maga szerencsétlen! Leszerepelt! Mágus! Amikor elhagyta a betegszobát, vagy tíz lépés megtétele után megtorpant, egy nyitott ablak előtt és kimézett rajta. A park gesztenyefái vidáman integettek a délelőtti ragyogásban. – Meghalt a mágus, éljen a mágus! – dúdolták jókedvűen. – Előre druidák! Ma délután új mágusotok született! A gesztenyefák fák, mintha örültek volna a jó hírnek. A druidákat már meg sem lepte, hogy mágus nem jelent meg az emelvényen. Ott volt viszont Stonehenge mágos ruhájában. A druidák összesuktak. Világosá vált számokra, hogy a hatalom csúcsain változás történt. Stonehenge mellett kígyó állt, és mintha keresett volna valakit a tekintetével. Egy szarvú éppen ezekben a pillanatokban lépkedett fel az emelvényre. A fákják egyike-másika éget csak, mintha a vezetőváltás már is megérlelte volna szomorú gyümölcsét. Stonehenge el is határozta, amint beiktatják tisztségébe, rendet teremt és megszünteti a lazaságot. Rend lesz itt, méghozzá nem is akármilyen. A druidák elkeseredtek. Fogalmuk sem volt róla, mit ünnepelnek, hisz a fagyöngyök már eltűntek, a holtölte pedig két nap múlva esedékes. Izgatottan toporogtak és feszült figyelemmel néztek az emelvényre támaszkodó Stonehenge-re. Stonehenge csak röviden beszélt. Elmondta, hogy az ismeretlen halott előkerülése miatt mágus lelépett. Megijedt és eltűnt. Nem volt méltó rá, hogy a druida közösséget vezesse. Itt van azonban ő, aki a helyére lép. Elismeri, eddig egy kicsit idegenkedett a druidáktól, de most megértette a jelentőségüket. Végül kérte, hogy ezt az ünnepélyes összejövetelt úgy tegyék emlékezetessé, hogy közfelkiáltással mágussá választják. A druidák súgtak-búgtak, közfelkiáltottak, majd figyelmüket az oltáron letakart áldozatra irányították. – Ha ez is egy hulla lesz, összeesem – mondta egy kis növésű druida a társának. – Öregem, én azelőtt még soha sem láttam hullát. Ott álltam egészen közel. – Öregem, hogy ez milyen ronda volt! Az áldozat ott hevert az oltáron, fehér lepedővel letakarva. Stonehenge ránézett, és mélyet sóhajtott. Védje el a fene, gondolta magában. Ha ezt kell nekik, hát legyen áldozat. Stonehenge azaz most már a kettes számú mágus finom ember volt, érző lélek, aki nemigen kedvelte az ízléstelen látványokat, a véres rítusokat még kevésbé. Csak hogy ez volt az a pont, ahol Stonehenge engedett a hagyománynak. Az ilyen csacskának és visszataszítónak látszó rítusok kovácsolják egybe a fiatalokat. Mágus jó szemmel felismerte, hogy az áldozatból kiáradó vér olyan, mint a legjobban kötő habarcs. Egymáshoz ragasztja a téglákat. Nincs mese, neki is a hagyományt kell követnie. Ha tetszik, ha nem. Az áldozat az oltáron hevert, arra várva, hogy belészúrják a kést. Stonehenge ismét sóhajtott és felemelte a kezét. Druidák! kezdte szárnyaló hangon. Új időszámítás kezdődik az életetekben. Ma megtörtént a választás. Holnap után itt az évszázad leghosszabb teli holdas éjszakája. Illendően meg kell ünnepelnünk druidák. Sok-sok fagyöngyel és sok-sok áldozattal. Szálljon a vére a bűnösök fejére. Tisztítsuk meg általa a szíveinket. A két áldozó pap kőkéssel a kezében az áldozathoz lépett. Igazság szerint meg kellett volna szólalnia a kürtöknek is, de mivel senki nem mondta, hogy szükség lesz rájuk, a két kürtös a hálóteremben az ágy alatt hagyta őket. Mágus Stonehenge vált egy kicsit, majd amikor rájött, hogy ezúttal elmarad a kürt szó, felemelte a kezét és engedélyt adott az általános újjongásra. A druidák újjongtak. A két áldozó pap, két nyolcadikos, a lepellelde akart áldozathoz lépett és felemelte a kését. A druidák tovább újjomtak. Stonehenge még fejebb emelte a karját, mintha fel akart volna röppenni a mennyezetre. A kisnövésű druida, aki azon a szörnyű napon először pillantotta meg a lehulló lepel alól elővigyorgó hullát, visszafogta a lélegzetét. – Csak ne hulla legyen! – imádkozott magában. – Add, hogy ne hulla legyen! Imája meghallgatásra talált. Nem hulla volt a lepel alatt. Abban a pillanatban, amikor a kőkések már a levegőt meccették, hangos kiáltás harsant valamelyik bejárat felől, s az áldozat megmozdult a lepel alatt. A két áldozó pap nézte, amint a lepel tovább mocorog, majd kibújik alóla egy emberi láb, amelyet egy kézkövet. A lábújjon cipő volt, és nadrákszárt akarta. A késcsuklóján óra, a tenyerében pedig egy nagy kaliberű pisztoly. Az áldozó papok kezéből kihullott a és egyikük sírva az oltár szélére borult, a másik megfordult és hatalmas ugrásokkal menekülni kezdett. Menekülésének két körülje fonódók vastag kar véget. Az áldozatnak végül sikerült megszabadulnia a lepeltől. Lerugta az oltár mellé, felállt a kőpadra, előre szegzett pisztolyával kezében nagyot ordított. – Jó estét, druidák! – Megkezdődött a fejveszett menekülés. Tim Plummer megértette, hogy mindennek vége. Már nem csak arról volt szó, hogy elveszítette mágusi címét és az állását, hanem arról is, hogy élete hátralévő lévő részéből jó darabot rács mögött tölthet. Ha csak a druidák valamelyik istene, meg nem könyörül rajta. Lamartin nagy szomorúan nézette a lefogyott, sápadképű férfira. Tehát ön Tim Plummer. Az vagyok. A mágus. Csak voltam. Stonehenge, akarom mondani, az igazgató úr leváltott. Miért váltotta le? Mert ő akart mágus lenni. Lamartin le az igazgatóra nézett. A kefehajú szemüveges férfi megrázta a fejét. – Én csak mentettem, ami menthető, miután Mr. Plummer befutcsolt. – Én nem futcsoltam be! – tiltakozott Plummer. – Csupán a hulla borított ki. Ez már nem volt játék. – Bizony, hogy nem! – bólintott le Martin. – Olyannyira nem, hogy azonnal jelenteniük kellett volna. Miért nem ezt tették? Plummer megvonta a vállát. – Attól féltünk, hogy magunkra tereljük vele a gyanút. Vannak köztünk kisebbek is, akik az első szúrósabb nézésre bevallottak volna mindent. Persze, nem a gyilkosságról beszélek, azt nem mi követtük el. El akartam kerülni, hogy a gyerekek kínos helyzetbe kerüljenek. És hogy az iskola, valamint a tanárikar kínos helyzetbe kerüljön. Így is lehet mondani, bolintott Plammer. A kettő nehezen választható el egymástól. – Honnan vette az ötletet a druida játékokhoz? – kérdezte kíváncsian az angol. – Honnan vettem? – Hát a történelemből, a kelt a, mitológiából, a mondákból és legendákból. – Nézzenek csak körülkére! A gyerekeknek ma már nincsenek álmaik, csak ülnek a számítógép előtt, és vagy játszanak, vagy haszontalan információkkal tömik tele a fejüket. – Én azt akartam, hogy valami más, tartalmasabb töltse ki a fiatalságukat. Legyenek büszkék az őseikre, a keltákra, akik nélkül ők sem lennének. De hiszen a diákok egy része nem is kelt a származású. Aki annak vallja magát, az az is. Fel akartam éleszteni a régi ritusokat, a régi ünnepeket, a közösségi érzést. Hogy tudjanak örülni egymásnak, érezzék régmúlt idők romantikáját, szépségét. Na de milyen eszközökkel? mordult rá más doktornő. Ön és ön is igazgató úr, nem is sejtik micsoda iszonyú sok hatásnak tették ki a gyermeki lelket. Azok a szerencsétlenek rövid időre valóban elhitték, hogy élő áldozat fekszik az oltáron, és hogy igazi vér folyik belőle. Végül is, mi volt az áldozat? Kira a kati próba, baba, mondta Mr. Plummer. Honnan szerezték őket? Előbb vettük, aztán, mivel úgy éreztük, hogy felkelthetjük vele a felesleges figyelmet, hiszen mi az ördögnek kellene egy iskolának ennyi próbababa, loptuk. Bebetörtünk az áruházakba, és megdésmáltuk a próbababa készletüket. A zombori tenyerei közé szorította a fejét. Nem tudta sírja, -e ne vagy nevessen. És a vér? Kecsap. Beszéljen arról a bizonyos éjszakáról, amikor az oltáron egy halottat találtak. Már megtörölgette homlokát. Hú, rémálom volt. Loptak a fiúk néhány próbababát. Nagyobb ünnepek alkalmával többet is feláldozhattunk, és egyet közülük ráfektettek az oltárra. Azt hiszem, ló volt megbízva a feladat végrehajtásával. Honnan ez az ostoba ló, kard, meg eső elnevezés? A fedőnevek. A gyermeki romantika kedveli a konspirációt. Feltételeztük, hogy a régi keltáknak is voltak hasonló fedőneveik. Feltételezték? Nem tudjuk pontosan. A fiúk imádták a neveiket. Néha még az órákon is így szólították egymást. Szóval mit mesélt Ló? Inkább mit nem mesélt. Csak ma említette, hogy úgy érezte, mintha állandóan figyelné valaki. Ismeretlenek jártak anyomában. Miért épp az övében? talán mert ő volt az egyik főszervező. Lehet, hogy mások nyomaiban is jártak, de csupán lóvette észre. Az a valaki kileste a titkainkat. A szertartás egyébként úgy ment végbe, hogy ráfektették a próbabát az oltárlejtőre, ráerősítették a kecsöpöt tartalmazó zsákokat, amikbe bele kellett szúrni a kőkésekkel. A leplet persze nem volt szabad levenni a babáról. A vér, azaz kecsept, átütött a vászton. Az áldozat végrehajtatott. A gyerekek imádták az áldozatot. Maga őrült, háborgott Lamás doktorlő. Nem is volt emberáldozat a keltáknál. Mondja maga, vigyorgott Plummer. A tudósok egy része szerint viszont igen. Térjünk vissza ahhoz a pillanathoz, amikor rájöttek, hogy nem próba baba fekszik az oltáron, vette vissza a szót Lamártin. Mit tettek ezután? Megszabadultunk a hullától. Nem mi öltük meg, nem volt hozzá semmi közünk. Nem is ismertük. Ha jelentjük önnek, hadnagyúr, fény derült volna a druidák titkaira. Ezt pedig nem kockáztathattuk meg. Tudja, hogy ezért börtön jár? Plummer szomorúan bólintott. Tudom. Tovább. Megbíztam néhány druidát, hogy tüntessék el. Ők aztán kivitték az országútra. Szerettük volna, ha mielőbb megtalálja valaki. Tudja, ki volt az áldozat? Csak a nevét ismerjük a papírjaiból. Mit gondol, ki meg? Plummer széttárta a karját. Fogalmam sincs róla. Illetve lapos pillantást vetett a magába roskadt igazgatóra. Nem akarok senkit bevádolni, de valaki mindenáron a helyemre akart kerülni. Aki szemtől szembe mosolygott, de a hátam mögött még attól sem riadt vissza, hogy börtönbe juttasson. Az igazgató összeomolva hallgatta a tornatonál szavait. Egyszerre aztán felkapta a fejét. Maga rólam beszél? Plummer vigyorgott. Akinek nem inge, ne vegye magára. Nekem már úgy is mindegy. Az igazgató felugrott, elkapta Plummer nyakát és folytogatni kezdte. – Te gazember! Te piszkos gazember! Feltételezed rólam, hogy én ültem meg azt a szerencsétlent? Megfojtalak, te szemét! Egészen addig folytogatta, amíg valóni professzor le nem tépte róla. – Idióták! – dühöngött más doktornő, amint magukra maradtak. – Fogalmuk sincs róla, mit csináltak. Én csak ezeket az ártatlan gyerekeket sajnálom. – Az a kérdés, hogy nem akarnak-e megetetni bennünket – több rengett Fergasson, bár őszintén szólva kicsi a valószínűsége. Ezek nem gyilkosok. Csak azt nem értem, miért csempészték a lepel alá García munyosz testét. És ki? Valóban ez a kérdés, sóhajtotta Julia van der Haas. Ki és miért? Talán rájuk akarták terelni a gyanút? Önreépítettek, a Martin. Arra gondoltak, hogy ha fény derül a druidák titkára, őket fogja gyanúsítani. Vagy a liliputiakat. De az is lehet, hogy csupán figyelem elterelésnek szánták. Lehet, hogy le akarnak lépni. Az angol elsápadt. Ezt hogy érti? Sehogy, mondta Julia van der Haas. Inkább érzem. Úgy gondolom, hogy a kicsik hosszú évszázadokig megvoltak itt békességben. Vadásztak, áldozatokat mutattak be, Végül is nem szúrtak szemet senkinek. Aztán egyszerre csak vége szakadt a nyugalmuknak. Tudják, hogy előbb-utóbb a nyomukban leszünk, ha már is nem vagyunk ott. Ezért elhatározták, méltóképpen megünneplik az évszázad töltéjét, aztán lelépnek. Hová? Honnan tudjam. De hogy addig se fedezzük fel őket, áruló nyomokat hagytak másoknál. Biztosak voltak benne, hogy ellátogattunk a liliputiakhoz, meggyőzöttünk róla, hogy nem ők a tettesek, aztán ellátogattunk a druidákhoz, ugyanazzal az eredménnyel, sőt, beosonunk a kórházba is. – Beosonnak? – kérdezte Lamás doktornő. – Persze – bolintott Ferguson. – Magukat miért hagynánk ki? – Én ebben nem vehetek részt – mondta nagyon határozottan Lamás doktornő nem mintha attól félnék, hogy nálunk találják a kicsiket a progériások paplanja alatt, vagy éppenséggel ők maguk azok, hanem mert nem találom etikusnak, hogy az ellen az intézmény ellen kémkedjenek, amely a kenyéradó gazdá. Még akkor sem, ha a doktornő szíve is veszélyben forog? Akkor sem, mondta a doktornő, nincs összefüggés a kettő között. Nem, mondta ekkor nagyon határozottan az angol. Senki sem értette pontosan, mire céloz. Talán Julia van der Haas volt a kivétel, aki helyeslően bitcentett. Pardon, Sir Winston, nézett rá értetlenül Cartwright. A kórházban nem látogatunk el, mondta az angol. No de, lehetséges, hogy a kicsik valóban az időt húzzák, másokra terelik a gyanút, és amíg mi feleslegesen nyomozgatunk, szép lassan betelik a hold lemészárolják a fogjaikat, majd megpattannak. Mi pedig itt állunk a fene nagy eszünkkel a semmi közepén. Cartwright megvakargatta az orrahegyét. Akkor mit tegyünk? Irány az erdő, a borókás és a mezők. Valahol ott kell lenniük. A föld alól is, de előkerítjük őket. A többiekre azonban nem ragadt rá a lelkesedéset. Valamennyien tudták, hogy hiába az igyekezet, hiába túrják fel az erdőt, a borókást és a mezőket is. Ha csak a véletlen nem segíti őket, nem fognak a kicsik nyomára bukkanni. A véletlen pedig csak ritkán és csak a kiválasztottaknak osztogatja a kegyeit. Kora délután ismét összegyűltek az angol sátrában. Megitták a kötelező teját, aztán gonterhelten és reményvesztetten néztek maguk elé. Lamartin és Lamás doktornő hiányzott csupán a kemény magból. Lamartin ügyeletet tartott az irodán, Lamás doktornő pedig a betegeivel bíbelődött a kórházban. Cartwright kedvetlenül kopogtatta a csészéje oldalát. Nem értette az angolt, vajon mi a fenéért függesztette fel a kórház átkutatására irányuló terveiket? Csak azért, mert Lamás doktornő bedobta a töröl között. Hát, ha ő rejtegeti a kicsiket, és ő tüntette el a kis doktornőt is. Hát, ha Szalazár doktornő rájött valamire, amiért aztán le kellett lépnie a színpadról. Az angol ismét csak körültekerte a pipája fejét a dróttal, majd megköszörülte a torkát. Van valami tervük a kórház átkutatására? kérdezte a világ legtermészetesebb hangján. – Valamennyiükben megállt az ütő. De hiszen, kezdte volna zomborit, de az angol leállította. Mi ez a de hiszen? Lemás doktornő ugyanúgy gyanúsítható akár a törpék, vagy akár az a hülye plammer. Már pedig nehéz úgy kutatnunk, hogy valaki ott áll a hátunk mögött, aki jobban ismeri a terepet, mint mi következésképpen el is terelheti a figyelmünket bármiről. Kizárólag a maguk társaságában óhajtok ott körülnézni. Értik, amit mondok? – Hogyne! – derült fel Cartwright képe. – Mikor indulunk, szőr? Mint eddig. Röviddel holdkelte előtt. – Kívánja, hogy átkutassuk az erdőt, a borókást és a mezőket? Az angol lassan megrázta a fejét. – Öt sem találnak semmit. A kicsik nem ott vannak. Hát hol? Az csak a jó Isten tudja. Kár, hogy nem hoztunk magunkkal papot, morogta Julia van der Haas. Ő legalább megkérdezhetné tőle. Indulás előtt az angol néhányszor körbetekerte a pipája fejét a dróttal, aztán szomorúan a többiekre függesztette dióbarna szemét. Mr. zombori jelentette, hogy Mrs. Palmernak üres a sátra. Egyre kevesebben vagyunk, mint a búcsú szinfóniában. Hogy van, Wau professzor? Wauhnyi meglepetten kapta föl a fejét, majd mindjárt fel is szisszent. A fenébe is, valahogy csak megvagyok. – A feje? – Egyelőre a helyén. – Képes velünk jönni, vagy? – Na, hogy képes vagyok, mondta határozottan a veterán birkozó. – Le kell csapni rájuk. – Ha megtaláljuk a rejtek helyüket. Julia van der Haas végig a haján. – Furcsa érzésem van. – Ha megkérhetném, ne mondja el – könyörgött Alec Ferguson. Pedig elmondom. Úgy érzem, olyanok vagyunk, mint a bűncselekmények gyanúsítottjai, akiket a szemtanuknak ki kell választaniuk egy csoport ártatlan ember közül. Az angol megszortyogtatta a pipáját. Lehetne érthetőbben? Azt akarom ezzel mondani, hogy a gyanúsítottak olyan üveglap mögött állnak, amely csak egyfelé átlátszó. A szemtanuk látják őket, ők viszont nem látják a szemtanukat karnyújtásnyira vannak egymástól, de csak az egyik fél látja a másikat. Érdekes, morogta az angol, vagy csak csak professzorasszony. Igazából nincs mit mondanom. Azt hiszem, itt vannak valahol az órunk előtt alig karnyújtásnyira tőlünk, és mi mégsem látjuk őket. A különleges üveg miatt valami eltorzítja a látásunkat. Várjon, csak várjon, emelte fel a mutató úját Zombori. Ha ezt az elméletet követjük, akkor csak három megoldás létezik. Az a három, amelyről már korábban is beszéltünk. Vagy a törpék a kicsik, ami elképzelhető, hiszen a termetük nagyjából azonos, vagy az iskolás gyerekek és a tanáraik, ami elméletileg ugyanstak simmelhet, hiszen a kicsik megbújhatnak közöttük. A tanárokkal sincs gond, ha feltételezzük, hogy a kicsik a hatalmukban tartják őket. A harmadik lehetőség, hogy a progériás betegek a kicsik. – Na igen, – mondta elgondolkodva a szőke asszony. Előszedett a zsebéből egy hosszú tűt, és a kontyába döfte. – Ez a látszat, ez az üvegfal. – Akkor kik a fenék ők? A falusiak, vagy a közeli kisvárosban rejtőznek? Julia van der Haas megrázta a fejét. – Itt vannak valahol, közel hozzánk csak valamiért nem látjuk őket. Vajon miért? Ebben a pillanatban harsány tülkölés hangzott fel odakint. Lamártin az ajtóhoz lépett, kinézett a sátornyíláson, majd meglepetten visszafordította a fejét. Fortunio doktor a kórházból. Kidugta a kezét, és integetni kezdett a kocsi felé. Itt vagyunk, doktor, ide jöjjön! Fortunió Fortunio doktor orra, mintha még tovább vörösödött volna az elmúlt napok során a szemődökén zászlóként lengedeztek a hosszú ősszálak. Ideges volt a tekintete, és a szája széle is remegett, ahogy belépett a sátorba. Az angol felemelte a pipáját, és a szájába dugta. Érezte, hogy Fortunio doktor látogatása nem sok jót ígért. A doktor megállt a bejáratnál, egyetlen kézmozdulattal visszautasította a felkinált Köszönöm, uraim! Nyugtassanak meg, hogy Lamás doktornő itt van maguknál. Meghökkent tekintetükből, anélkül is látta a választ, hogy megszólaltak volna. Ezek szerint nincs. Közölnöm kell önökkel, hogy röviddel ezelőtt sajnálatos dolog történt. Megállt és nyelt egy nagyot. Még mindig nem szólalt meg senki, csupán az angol kezében kattogott a drót, ahogy a pipa fejére tekergette. Megtaláltuk a kocsiját, mondta Fortúnió doktor. A bejárat mellett de la más doktornő nem volt benne. Talán sétálni ment, a Fergasson bizonytalanul. Talán véres volt a kocsi belseje, folytatta hangon a doktor. Mondhatnám úgy is, hogy merővér. Biztos, hogy az ő vére? nyögte Zombori. Fortunia doktor bólintott. Biztos. Az volt az első dolgom, hogy meggyőződjek róla. Biztosan az ővé. Sajnálom, uraim, hogy zavartam önöket. Kérem, hadnagy úr, kinek kell bejelentenem Nikol Lamárs doktornő eltűnését? Nekem, mondta Lamártin hadnagy.